Franziako, uh, prezident Gorako bosetako lehen uh, itzulia pastu da eta spimarratzeko behar bada okorki uh, Le Republikeneko Valerik Pekrezek uh, emaitza txara bildu duela, ardietxi duela. Gurikin, uh, beniat kaso no, ioliko hausapesa eta LReko kidea, egunon? Bai, egunon. Berazzuk, nola hartzen duzu emaitza hori? Buan, hemen, uh... Gure eskualdean, bon, ene ustuko, bon, lazalek biludu, anitz eh, eskuneko botz, eh, eza utia zelakuan. Gero, uh, usteuto, frantzia mailean, Mon. Uh, primer horiek eh, ene ustuko ezute honik egin, eta elgar uh, betien egon dira, elgar uh, ba, ezakutsi, zeh, aleike eban anustetut, uh, elgar zutela la ondu eta itzuri hortako ta hartako du 5 Primer unkan uh, Primèr de l'aqual verdirela baina na berzela onartu gero denak el izan edo Ba ustò tenia uh, beren actian diren uh, shrubra koma atu mazute agutximana na uh, sta normal hoina pala galizia ustesulto va uh, dena eskuneko uh, partia na uh, je gene giovanna Bera bada, son beitzuek ere bozkatu dute eskuinago, uh, Le Pen eta Zemur, uh, orta nere ikusten duzu zerbait? Ba, takit, uh, edo ustuko ma kronike bildutu, bosan nanat, eta denak kundatu basena basen kambiata Eta, bueno, uste dut, uh, surpriza hori izan den apuskat, uh, eskuna hori ingila galitzea. Dula Amagurte, bi eta Amabian, bi erren itzuliantziren uh, sozialista François Hollande eta UNP-zen ordean Sarkozi, oaiko heler. berantako biak kenkantxarrian dira, hor ere nola esplikatu? Bueno, ikusten duguna da, bi uh, muturak goitiai dira. Izanik eskoneko ala eskerrikoa, bi, bi muturrak goitia egin dute. Hori horrek uh, inazidu uh, lehenoko partido horiek apal gelditziaa. Eta, bon, uh, jendek uh, ez dakite neustuko afe, beren ideia nada beran uh, egin dute, eh, ez dute uh, uh, geroaria uh, sobera ez dakit nola remerden kasuinez izan, edo, bon, bakotxak beren ideiak zer nek zanik, onan, uh, bon, uh, beharko da kamiatu uh, gauza batzu eta... Uh, egiteko moldi hau, ez dut, kampaina hau, uh, bon, ideia gona zitina, pek ezekoan, uh, ez da, ez da zautia izan, ez, jendek ez beatu behatu edo jendek uh, ez dute ari pentsatu uh, poskatzeko. Bururatzeko, beinatka seno, be Valeri Pekrezek errandu hasteko behar zela, behar zakola traba ezari erreneko utagaiari, bi errenitzuliko, erran ahidun Macronen alde deitzen duela, segituko duzuzuk, kontseilori? Bai, uste dutza segituko duen, eh? Zer nahizanik berda ere ikusi bons, bosturtez gindian lan, eh? Bon, badira gauzatzu reiteko banan, isi gariko mandata gora ukan do eh bon eh eus tokoi nahala egin du eh prezegia den eta oh, nik ez duda gabe eta uh, Macron eginen uta Biharrenitsulena Meniat kaseno milesker Bai milesker